Ata e falendorojmë për e ti falje dhe odhëzime, kërkojmë salavatet, salamat, për shëndetjet më të mira, vipin nga mberin më të mirë, Muhammed Mustafa, alaijë salatu vë salam, shokëve të ti, familës të ti dhe shdo muslimali cili e ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruar vëzër, të pranishëm, fillëm e shtë e lusim, Zotin e Madhë Gjellë Gjellaluhu, që këtë Ramazan, që vetëm se... Shumë shkort Ko po e lanë pas neve Lusim Allah onë ta këtë pranum për neve A gjërimin, namazin Namazin e Tel Avive, namazin e Natës Lutje tona të gjitha vepat e mira Që i kemi bërë për hirtë e Zotit Subhanahu Vëtjara Ne do të bashdojmë me gjendje dhe Rëthanat e Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Ku u përpjekëm që në këtë Ramazan Të përshkruajmë dhe që kanë nga njërzoria Pe Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Sot dhe të flasim për një cilësi tjetër pejgamberit Alaihi Sallallahu Selam që ai e kishte dhe ajo ishte disiplina dhe masa disiplinore që i mornte pejgamberi Alaihi Sallallahu Selam për edukimin e njerëzve. Muhammed Alaihi Sallallahu Selam i ka zbrit xheriati i Allahut, ligji i Allahut për rregullimin e, e njerëzve dhe raporteve ndër njerëzorë dhe gjithçka për çdo gjinadhe, çdo mkatë dhe çdo skeletëran ka ndryshim. Ndryshimet janë Ato penale të rana Janë kur njeriu bën gjuna të madhë Si pirja e rakis Si bërja e shirkut Si lënja e namazit Si ngrënja e mishit të derrit Si bërja e zinas Si vjedja Si marja me bijoz Eksumerat Kretë këto marja me kamat Kanë dëshkime Të reptat të cilat janë të njohërën Në juridiku në islamit Për këtës do të flasi Mirë po Janë do gjunahe Janë disa mëkate Janë disa shkelje Të cilat Allahu nuk ka zbrit për tonë dëshkim Ndu nja Nuk ka zbrit për tonë dëshkim Mirë po për nga mberi jo Me autoritetin e vet Me at Madhështi që ja kishtë të rran Allahu Në mesin e njerëzve E përdor të masën disiplinore E cilat quët të azir E cilat quët edukim Me preventiv Edukim me preventiv Pra ajtë edukon Që mos shkojsh dherit të dënimi edukon me masa parandaluese që mos mëriqë dheri të masat dëshkimore të sa ti ka para pa Allahu Subhane wa Teala për, për gjunacarët e mdhej Andaj për nga melli i disiplinon të njerëzit i edukon të njerëzit i mëson të njerëzve u vendoste gjoba disiplinore qëfar gjoba apo këmi do gjuhe kundërvajtje ndënim ndëshkim ama jo jon asin ndëshkimi i cili apo uh, kanë ta goditje apo kanë ta guzhim apo kanë ta amburget kështu më radh, jo. Masa disiplinore, pra të sa të bëhen me fjalë, me injorime, me me gjëra të caktua si do ta shohim me len Allahu subhanehu ve teala. Njëri u vlezë, shpesh në raportin njerëzor e ka mundësi me shkel diçka, me gabu diçka, me e thirr në një liç e kështu më radh. Mir po jo për çdo thirrë duhet mund të shku me një herë. O ka mundësi më morë një masë disiplinore edukative, edukative. Qështë e mërë të qëta, do të ashojmë sot Për nga mërë i sallallahu aleyhi wasallem Për nga mërë i sallallahu aleyhi wasallem Për nga mërë i sallallahu aleyhi wasallem Kishtë e format të ndryshme <coughs> Se si i edukon të njërzit Se si i mërë të këto masa disiplinore në daj njëzve E pana për të tërë cila ishtë të vezër me kritik të rept E kritikon të rept që ma më zdo dhe më kjo e kemra. E dytë, cilë që ishte bizexhri me largim, po përdorte fjalë malard. Gjithashtu me fjalë, me fjalë, ja ranonte dikujt fjalën që, pra, le të mëse me, me kaç nga se më sa saj mund më bas ndoshkim sheriatik. Gjithashtu edhe me pejgamberi sallam e përdorte ndonjëherë edhe shtyrjen. Që ju tashojmë te gradë të vetë, ndonjëherë e shtynte ndonjë anë pitën. Pse e ke baur këtë ashtu? ose me largim prej vendit ose me largim prej vendit pa ajë projekt njeriu këto janë disa promasë disiplinore të cilat i kishte përdorë pejgamberi për jon sallallahu alajhi wasallam për rregullimin edhe edukimin dhe mësimin e njerëzve transmeton Abdullah ibn Abbas radiallahu an hadith nga Imam Muslimi se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam me dëitëve e pa një unazë të arit talltanit në dorën e njëri për njerëzve Yu një dinë se shërirja te kisht ë besimtarit mashkull i lejohet të mbajtë unazë argjendi dhe nuk i lejohet të mbajtë altan. E kanë ndaluar veçmasëm për burrat dhe e ka lejuar për gratë. Ande ka thënë Allahu selam është lejuar kjo për gratë të umjetit tim, pra altani, derisa e ka ndaluar Allahu për burrat e umjetit tim. Për këtë arsye kanë ndërtuar njëra prej feminizimit të meshkujve është meurdor altan. Prandaj është ndaluar që si fortor altani nga ana e Burave. Thot, ablojb një abasi. Ja pa një njeri një nas të arit në dorën e ti. Dhe shikon e vëzër ablojb një abasi. Shka thot, një njerit. Pse, kur ka qërtim, s'kallzon kush. Kur ka qërtim, maksimum, nëse mundet më smudit, më zdijet. Pse, neve në intereson i breti, dhe mësimi nuk intereson thot, dhe, zanë, më në intereson personit. Thot, feneze ahu, fatara ahu. Dhe venëzëm, ja murë nasën dhe ja heki. Ta largoja këto nasë, e murë dhe e gjujti. Ja gjujti për nga meri sallallahu Alehi ve sellem Djetarët e muslimave se kanë thanë Gjuajtja e altanit Në ketë rast uh, është bër nga anaj për nga mësëlam Si mazë disiplinore Për nërshën të kodobi Gjë mund në shme shqit Ani me majtë se maj Oma e shës i merë parët Ose e jabë grujës Mirë po për nga mësëlam Ka dash me i kalëzu këtina Dishka tjetër Se për ti ke bo një vej për e cila Shpërblim A Për, këtë mbajtë të unazës të altanit, do tjetë se kime u punazëm. Thot, abdlajmë një abasi dhe thapen nga me dhe selam. Ja, mi du ahadukum ila gjemratim min narin. Thapen nga me dhe selam. Si mundet njani pjuve, me shku me mor një gacë të zarmit, një gacë prezjarit dhe në ndorë. Dhe kjo doë zërosh një përshkrim fenomenali Muhamedit aleyhis salam. Se ajo çka njerzit e bëjnë pe veprave, nuk ka çishë mënojnë ato. Nëse përkthej me djuna e ahiretit, çka i bje zarb. Por haromin që mundet me bëjë një ani pinave. Ai thotë bukur po jam apo kjo? Zbukurim apo? Çka i tha be u selam? Pse e ndon një ani për juve gacën e zarbit në dor? Po jo nuk ka gac, ama kur të kthej në ahiret bëhet gac. Thotë Allah i një abasi fëkile në rëgjuli ba'de ma dhehebë rësullullahi sallallahu aleyhi sallem kudhë kha temet e këfë in të fiqbihi pas i shkoj për nga mele selam dhe unë azan të tok edhe dikush për një zvej i tha këti njëri, njëri jut tha, po mërë bërën, shite po mërë, shite mirë po shiko dhe zër, kjo e murd masën disiplinore këtë njëri qka tha, tha, jo pashaullahu Nuk e mërë një sen kur asë njëherë Ndërko që vëjë nësa me gjujti Qishu në shkëjta marra, hje gjujti Shikobës dhe se e në kanë Me gjithë se tjetarë shperë kanë të anëvezer Nëse e kishtë e marë Jo me më menu ndorë Po me e shitë Apo me jadon në rëzvet Me thonë, une ku më nuhë që banë me majtune Mërë e ti Ose me jadon në, në rëzvet Ose më të rëzvet Ose me e këtim pare Mirë po këtë dhe se shper Penga mëson nuk e gjujti vetëse zdashti unë më merr ata. Pse si mas disiplinore, si admonir ed edukative për ty e se tash këtë gabim çka e bane, duon të jetë mas për tyje, që ty që ti ke me uket këtunaz. Për këtë arsye dhe pejgamberi jun sallallahu alaihi wasallam e përdor të ket metodë, acela xujje, e gjunte, largoje eksumara. Pra kjo është një metodë, e cila është përdor nga ana pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë dhënë tarat në, në kët Hadith, ne mësojmë Urtësin e Për nga meri të rejë Salat dhe selam Ku e përdori Ditshkan nga ashpërsia E limituar Me një sahabi Cili e kupton të këtë mas disiplinore Për qëfar Për të jamësue kretësave Një pun tjetër Mirë, nëse thot dikushme zë kështu Për nga meri jonë salu lale E ka pa dikuit një unaz Në dorë të altani Qësë leot me majtë Ja ka gjujtë ja dukon një lloj mas mândëshkimore. Ndërkohë që ai Beduija ka ardhur edhe ka urinuar në xhaminë se si ka si ka bukurjo po pengamale selam. Ka thonë le le të takri nevojën e përmendën. Pastaj çka i, i tha? Kjo tha o xhami, tha nuk ban këtu me me urinuar. Kaq. Sahabatu më le le kurca mos i bani. Leloj. Dhe ze dietar kan thon pse pse më njoonin ban pse sa këtu me teatrin këtu, shkurt. Ky çiqiqja ka iku nauzë no, në kod qytetar. Kje e mërëvesh, kjo e konë një kulturumë, kjo e konë një gdhendë Për këta syrë që e ka thonë ati që i ka thonë mërë mërë, mërë e shqyte Ka thonë një e, se mërë mërë, e gjujti i për nga me sëramë Ajë tjetëri u konë, ajë tjetë u konë nomadë, me atasën mirë është veshti Për ta, ka disa njërës, mund është me marë me ta masat disiplinore Me disa të tjërës, s'ka masat disiplinore Ta i s'ka, ta jo Edhe duhet të zgjedhësh njerëz me të cilët i zbatojnë ato mënyra, sepse kam un si për shembull, dhe kjo nuk othej edhe tash pushimun ti, thua, "Ah, e kam lidhës, pse jam të prish këtu e ha heq e unauza." Jo. Ja nuk shkon kështu, pse sepse ti nuk e ke autoritetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Apo, shikoj që plot ë uh, për njerëzve i ke skuptojnë hadithet e pejgamberit dhe më njërmunon me zbatu, jo, se ti nuk e ke autoritetin. Ale njëri te Imam Muhammedi, rahimahullah. Dhe i tha o hoq baba jenë po thot shkurërzoj e gruje ban e talak gruje edhe po më thot baba apo se abdullajb një omeri e paska bas një gruje edhe i ka thon baba vetë omeri an, o birjem shloje këtë gruje edhe abdullajb një omeri s'ka dash me shlo kanë shkute pe nga omeri sela edhe pe një samqe i ka thonë ngoje babën Edhe këj njerit ashtë të Ima Mahmedi mas shumë viteve Shkohë në thotë, oh, abe baba jam për mdo shloje grujnë, zdu me shloje A ma po thotë, kërë e omeri, qëka i ka thamë për jamë sëna Abdojaj për një omeri, ngoj e babën E Ima Mahmedi, dhe dhe zërë, nuk mund të, tisë në mund është dietari me manipulu Qëja diti, nuk mund është për të, qëja jeti, të saj qarë, ja, ja, këta Qëka i thaë Ima Mahmedi, tha shloje grujnë, si t Amma baba jodë, ka o mundësip se si a ke maru pasullin mirë dhe shlegrujen Ajo, së ban A ome e dhe zë, pse i ka thonë shlegrujen? Se si ka përqyti shka fetarisht Si ka përqyti shka për Allah Si ka përqyti shka për pengamber Si ka përqyti shka për fe A matena, ka thonë baba Qa ka thonë për baba Më më mira më së me thonaj Se shpesheraj së di shka me thonë A ba, dhe dhe zë, shtinë në kohë Se i ka baba do vjetë ma shumë Së do me që të plëpi njësve e nga nga truket pun baba e më tha po i të nditë më rëloj me pari dhe nga nësi mërbash ato asë kur gjo që ka i kërën bati se njësve ka thamë baba e më të uti se ka thamë omër Khattavi radiallahu anë apo e ka baba vërna si imam Bukhariu enda që ka i tha imam Ahmedi anë i tha shloje me kusht ta kish babën si Omeri e tash nëse baba i dhnotë, por shka i dhnotë të nga baba po shpe shërë, patkecisht por kotë A ku drena puna porfesi i novut. Sha, do shtaftmit vet sfalin namaz. Nuk agjorohen, nuk veshin çish duhet. Ah, se ka ga thot. Kto tri çshtot thot pe çojshin. Me bomi aprishat di di çka. Kumpirat mos me jam lledh. Vazh ato, shloan nakta, s'ka na kurjoave ksaila. E nuk shkon kështu vëzat. Por keda syje tash, nuk nuk nuk nën kupton nga kjo, sepse duhet me çeni si një lloj autoriteti cili një i cili e zbaton një mas disiplinore dhe jo sicili o vëzat. Së përsa tërë bëhet kërdi dhe bëhet një loj anualije Duhet me pas njëri autoritet kër e zbaton një mas disiplinore Për këtë asë ju dhe zërë pengamir, a.s. Shiko, me vedevijën, tjetër sildi Me që që qëtëarin, tjetër sildi Gjithashtu dhe zërë pengamir, johën sallallahu a.s. Masa disiplinore i merte edhe me dorë E largonë të një të keqe me dorë Për shembolë Të regon Aisha radiallahu anha Se për nga meri johë sallallahu aleyhi sallim Një ditë për një ditëve Thot e shë në mur Thot i kësha vnuhu në disa prej përdeve Të zbukuruara Ka pas po disa të syrejtë Të vizatime Edhe kur ka orë të për nga mësëm dhe i ka pa po. Edhe dhe thot E kuptova se si, si, si ka që fa të Si ka gjitha të vizatime I ka vnuhu në mur Aisha i ka vnuhu për të mirë Aisha ka me nusit shka problem Thot Aisha radiallahu anha, Thot, fë gjedhebëhu hëtta hëtëkehu, ëu këtajahu. Thot, e ngrejti perdën, e ngrejti e këputi. Edhe tha, Allahu Gjelle Gjelalu nuk nga ka urdhëruar që në murët t'i zbukurojnë me kësi gjera. Të gjëmurët t'i zbukurojnë me kësi gjera. Atërë, thot, e, e përdora si, si shtroje, si jastëk. Mirpoç, çka kuptoj nga kjo Zot, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ka pahet perde të gjitha to vizatime, apo ka pas to sireta kështu me rad, pejgamza më çka ka pa Zot, kam u thënë heke. Thoni ulemat thën kam u thënë o ja she heke këto. Pse e kanë ngry? Q masa cet pak ma Bra, më disiplinuese, pra, asni harmë të shkojë me ana me vogta. Kur ti pseu timu më thon diqut largoje. Ama kur e marr ti edhe e gjun pra i me e ta ti në krye, e kjo mo kur më se mangështu për këta s'ilës dhe për nga mërë e sëra me përdor të dorë dhe gjithashtu këtu vlenë e njët ta që ka dhamë të hadithi i parë nuk do me thonë tash për shemut njërë me thonë që këta shetë më s'ka nëjë perte me vizatimet e shpijat ta copa të apaj jo. por duhet me mërtë masa disiplinore që farë për shemut nëse ti i e kujdestar i shpijës se vlenë nëse i e oti po, e timonjë bëpoza 40 po nuk i e sta kanë lënë ato kujdesarinë në shtëpisë ata edhe çfarë banë vezor këshillon kjo harama eksumara jo, qka nat, na jo per, poze, mesyreti, për të çka i kenë natë në për shtëpi ajo shumë izat të bëre vizatimin ka bëpoza me syrrete eksumara për këto sillës e pengalmeri on jo, sallallahu alaihi wasallam e e pardortë masë ndisciplinore edukative për mësimin e njerëzve për mësimin e e njerëzve këtu vezor vini re shkruan i pan në vitrash Shumica e shëriatit është më që si masa disiplinore A disa pat ka ndëshkime? E, për zina Për zina Për ataj cili lefe Edhe fejen Për e, rakien Për e, kamaten Edhe disa masa disiplinore Dhe cilat janë që mërë kush ban zulom Që mërë i vërsullet muslimanve E zë zhjo t'ju të baghi, zulom ju ban E kësë më ratë, vrasja 25 vështëlsat janë të numëruara, shumë të numëruara janë masa të ndhëshkimore, do të thotë e prekin trupin e njërit. A masa të tjera disiplinore, por për pseu me q Allahu u dhei për dorën Kur'an, mos nikshto, mos ne ashtu kjo më e mirë. Këto janë shumë më shumë se real sa këto të tjera. Por pseu njerëzit zakonisht, dhe kjo gabim vështëlsat. A kimi pa zakonisht për thonë, a uh, me zbatu sheriatin, me zbatu islamin në këtë mëradh. Çka i shkon njerëzën ndërmend më neer? Mi jap pra dorën, ja, ka do ka dolse pak pala se me ta prej dorën Allahu u jvan ta mundsoni me hëngër buk. Omr al-khatabi ti vijn disa njerëz në kohën e vjet në kohën e fatis. Edhe i gjën donjëzi kanë vjet brum. Brum kanë vjet. Edhe i vijnë omr al-khatabi thon prej dorën, çë dëshmiton. O ato vat kallzoi këtu, pove kena vjet. Omr al-khatabi thot nuk ka prerje dorës kur njera ka barkun e umt. Njera ka tut dekpit pik bukës. E ka vë do brum, atë ka marr brumin, ta mborë e bukë. Por këta asojë vëzor, feja nuk qaçesh para më ndoi flet për njerëzve. Ai dishet para më ndoi njerëzit. Allah i vaje të brit. Ha haj pra kajde. Gabemova zaka, wallahi Allah nuk qaçesh tu. Ha shawa kella, çka i dût më zotit më mor çasto. Çka i dût Allahu ti më të brit. Hajde, jo. Allahu ka masa masa masa, masa desatvinë. Shiko pejgambësinë më Ai zi çka i tha? Kur e gjojtën me guri. E gjojtën me guri, dhe e njani pejsavi tha ya ja rasulullah e godita unë me koc të gomarit se kurçish nuk vdeske qëka i dha për jësëram, po pëse vë e mjëtët po pëse vë e mjëtët pse nuk e lëave gjallë kjo vëzër, moshirë, Allah u gjenë gjelalu kjo, kjo fejë, o vëzër, o moshirë thë që i khullu islamu të e mje e tërë drecësia është në shëriat dhe tërë shëriatë është drecësit dhe njëzve du të mjukazu vëzër se nuk du të mutut për islamit nuk du të mutut, njëzit kan me njëzit v Wallahi Allah, Allah tash kaqion si Islam, Gallon sul e ka mbi Islam. Imam Ahmed ose ka dhan 40 sfija, Allah i rumbni musliman të mirë. 40 sfija si donon. Apo, domo than me kët musliman donja i rumb Allah kët donja. Për këtë arsye pejgamberi alayhis sallam ka than, kur të mesen tok, veç qafira, kiameti vjen. Çka çka i duhet mo? Çka duhet me nejt mo ato? Për këtë arsye Islami është rrahmet. Islami edhe kur e dëshkon dikan, ndon me ndeshku për mas disiplinore. Jo përse do me shpraz në ta në dhef Ma zizipllinore E kështë mërat Ndërsa dënimi i madh është në akirat Dënimi i madh është në akirat I cili përket zotit të madh të bareke Të bareke vë tjala Gjithashtë të reze për nga mberi Jonsë sallallalli sallam Të regonë Abdullah ibn Amri Radiallahu an Se një të pititve e, e ka po Abdullah ibn Amrin Me disa tesha te për të zbukuruara Të cilat janë sikur për femra Mosunga an nga, nga femra, dhe ju e dini se Pejgamberi sallallahu alajhi ve me salam e ka ndaluar që burrat me vesh tësha të femrave dhe femrat me vesh tësha të burrave dhe i ka mallkuar këta njerëz dy. Kjo është ndaluar rreptësisht. Dhe e ka pa, e ka shini ri, edhi ka thon Pejgamberi sallallahu alajhi ve salam, umuke emrat ke bi hadha. Anona jo ti ka vesh këto tësha. Pra, nona se zakonisht burrëz kamujt me babas kamujt me të vesh këto tësha. I ka thën, që e ka kuptuar me një er, ka thon, ati ndroja sallallahu alajhi ve sallam, heki këto të zbukurime. A dali ka thon Peygamberi sallallahu alajhihi wasallam, jo jeqi. Jo jeqi. Ka thon në hadith tjetër në të një ditë ras, transmetim jetës ras, transmetoi Imam Muslimi, ka thon këto janë tesha të kafirave, mos i vesh. Këto janë tesha të pabesimtarëve, mos i vesh. Kanë dhënë detalë, në realitet kur dikush vesh tesh që sipërket ehek, ehek. Apo, sikur që bëjnë, sa kur i kanë pru mu ndafsh, kur i kanë bburrat mu ndafsh oj jo harama për burrora po bën sam nuk e ka djeg e jo ka dhënë dikujt për grav mara eksa mara apo sigur që pejgamberi sallam kur i dha nin sahabiot një një petk ai ja dha gryezvet çka i tha bën sam a gryez se ke dhon po thuj në të veshë diçka mbrenda pse se ka mundsië të cilson e po shkruan pra ka manovër për përdorimin e asajna ka manovër për përdorimin e asajna djegor kan thon pse nuk i dha ibn amrit la heke pse po i tha djega Si mas disiplinole Pse e veqe Zban me veqe këta A të do njëherë gëzër Do njëherë Ti Dikujna do mi thonë që i zban kjo Po shka i ban E privon Por shimu Një vjetë që a jep Fmi njës E kështë më rap Se Jo që ti Ti prap kemi a dhonë Ti prap kemi a dhonë Ama e, e Edukon I jep disiplin I jep regull Dhe dhe zërë Shikoni sot du njëha Mas shumë Di që mungon regulli E si do mos të Çrrovezën këta Ramazan na, ne sas kemë fol për Ramazan, se kemë pas temën tjetër. Dhe ze Ramazani, në mësim që ne ka mësuar të madh, cilat? Me pas disiplinë. Me dit kur ha, me dit kur pe, me dit kur kur del xhami, vakt me vakt, këtë me vakt. Me dit, për shembull, për gjithçka e ka vaktin e vet. Për këtë asoj Allahut, pejgamberi Ali sallallahu aleyhi وسalam në mënyrë mjaft mirë edukative i mësonte sahabët e vet se s'osh be kjo jona. Nuk ka, nuk ka tëshat tona këto Allahut. A keni baur plot për fatkeçish? Por shembull plot bëj trive, do të them, ovllon nuk ka me kë tësha ajo. Nuk ka me kë për tyje. Është kështu më radhë. Për shembull, veç tesha aj mashkollla shkon veç tesha e vizaton trupin. Po marrës ajo, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urrjet që më vizaton trupin. Çka i do tash me na kallëzuaneve? Ta bën nëpër jetë vetes. Çka me të kallëzuane? Po aty ka problematika, se të vëni shejtan, vëni vezveza do atë sa mirë po dukesh, me ditë sa keç po dukesh kur të dalësh në spije. A ma ti që i tanë i thotë, ha, mirë ja ma, hitë si i e mirë, wallaj nuk i e mirë, momenti që a kime kuptuë, se ajo nuk ka konë veshe muslimani, nuk ka konë veshe islami, nuk ka konë veshe e burrit, nuk ka konë veshe enderit, e nderrit, ti ka me të armare. Për këtë asim, u dhezër për nga meri, që i tha, abduha i mihamrit, tha, anon atë ka veshtë ta, po, atë eke, so atë laj, jo atë, dieke. Dhe kjo dieke, u dhezër është mas, disiplinore nga Ajo vepër Gjitha është rëzër për nga mele A.S. për masëve në ndëshk dëshkimorët që i ka marë Cila ka qenë i njërimi I njërimi I përshëndetjes E ka i njëru një edhe Dhe i sa, është drejtu dhe është përmisua Të rekon Kaab ibn Malik Radiallahu an Thot Se Kur nuk shkova në luftën e te bukit Thot e, Edhe Për nga mësa me kishtë e zakon kër vinë të pe luftës dhe për uftimit, hindi në gjaminë. I falë të dyre qate, edhe pas ta i bëshdon të me, me punët e që i kishtë e me njerës e kështë maratë. Thot, uull në gjaminë, dhe po vinë, thot, e, dikun të të dhjetë, të dhjetë të njerës, të dhjetë të diçka njerës, të artë e për nga mësa me ty thonë, njërësullë Allah, së në erdhan luftë, se po e Ibn Malik, thotë tejet e peygamberit, i thonte tamam. Tamam, hajt, shko, s'është problem, largo ekshto malat. Thotë qap Ibn Malik dhe kërkonte fale për ta dhe të të fshehtat dhe të vërtetat e fjalëve të tij, i alin te Allahu xhel xhelalu. Past shkova unë. Elajselam, Qam Ibn Malik, radiyallahu an, Allahu ka zbrit ayat për këtë njeri në Kur'an dhe për dy shokët e vet. Past shkova dhe mu buzqesh me një buzqeshje si i Hidrun. Një buseshe si idrum, dhe kjo është hapi i par i i njërimit, i i njërimit. Thot, edhe më tha, eskëtu, afrojo, shkova, shkova thot, edhe ule për para tira. Edhe më tha, qka ke arshyja që tisë erdhe me mua, luft, cila ishte arshyja? Pasa i tha, për nga me sënam, i tha, kja abit, ti, ti deve, ke pas dheve, ti ke pas dheve, pëse s'ka arë? Ke pas dhe më në mjetë transportuës ada shikoni meza te transparente valla njeriu do te melut zotin e vet ani be edhe kurban xuna valla diçka ma e mov se xuna mas pe pranun xuna ket namojla xuna celi zbon xuna celi celi nuk ban mokat celi s'ka eps celi s'ka yoshje pa diçka ma e keqja kur te sille vshtil kishe ski pa kurjo jo me kallzo e bona shikoni ka'bi nu malik allahul jaljalalu E ka përmendur Kur'an, për këtë ashyq kur e ka përmendur Kur'an, Allahu i dheu la pejgamberit sahabe Gadhan. Përse të kalin ndora, s'ka ditë më të mirë se kjo ditë. Allahu e ka përmendur. Pse e ka përmendur edhe zero? Dëgjoni. Thotë, i thash gjithsesi ja Rasullullah, unë kompos dede. Ka thënë, vallahi ja Rasullullah, vini revezë kthi fjalimi që ka marr Ibnu Malik para pengal mirza sallam. Ka thënë ja Rasullullah. Muqon une me pas kan me një faj çështu me dikamp i dunajës, pinjesve të dunajës, pashaja zoti i nja Rasullullah. Do të kishadal, do të kishadal për hidhrimit Tatina, ka thën, çish doja, sepse mua ma ka thën Allahu gojën. Po pra, uni laborator, Ka'b el Malik, ka thën laborator, qadha wallahi ya Allah, Rasullullah, nuk kasi unë kisha gabuar me dikën tjetër. A keni pas sa njerëz sot? A bepshtilla di çish? Në po, a bepshtilla apo do të di çish? A spodea? qini pau desan subhanallahu fol me dushira ai ka qeftit mendoj çes çish a do ka qeft thuj çish po ai po mendon se du ne kan i argëz subhanallahu e por shpejton mendimin e vetu menushi dikiton çeshtu do kjo subhanallahu çuditshme se si njerzit menojn me dëshirat sta... me e veta fa ka dal ka dal çetsoj ke njerzit kan mundsi me fol çka i tha kabi pa wallahi rasulullah unë me dash çitash tasilli tapshtilli dikim me vasi atë në çetër Allah o të faljt thot mirë po ja rësullë Allah ka than nëse unë sot tyje të bëjë manovra dhe dal në rren ka than me të cilën une e garantoj se ti kemu knasht pi muhe une e garantoj une qatë zdi me vol sa që ti qim përshin keme than mire paske mire paske se paske arshye ka than mirë po vini rregrë që kjo është ajo, ajo, ajo shtypje të sahabë që i sikalan me rrenjt ka than mirë po ja rësullë Allah Sa shpejt mundot Allahu më mu i dhunë me mua. Sa shpejt mundot Allahu më mu, mu i dhunë me mua. E pastaj të bën edhe ti më i dhunë me mua. Pasi ka thënë, e unë nëse të kaloj drejt, ti tash që më i dhunë me mua. Ha, mirë po ka thënë unë shpresoj falem e Allahut, pastaj ka thënë ja Rasulullah, s'kam pas arsye. Pas çfarë si kam? Thotë, bile Nuk jam kanë dhe një herë Ma i forë dhe ma i përgaditur Për luft se sa që këtë herë që s'ku marë Këtë transparentës e maksimum Këtë transparentës e maksimum Kësë kimo, ku e qënë përqeshtë i sajna Parëmëno, a i kamë në dëshkim du të me morë I ka thamë përja, Resulullah Pse se erë dhe I po ta kejtër, se erë dhe Nuk e erë, transparentës Thotë, atëherë dhe thapë nga me Se i përket që ti, kjo e ka thonë të vërte Allahu ta zhjide problemin e këtina Thot kja abi Thot dhe unë u qovë Thot edhe më ardhën Fisi Benus Selime e, Pasmeje Edhe më than I than Po nuk e bo Me palefar gjonaj ti Që ka të shumë me ngushtu vejten Nuk e bo Ka than As patën a i fjalë Mi a than Benus Mi a than Po kesh me janë nga gjumë Dishka dhe së nërda Kesh dje shka janë nga gjumë Edhe Së nërda Thot dhe kishtë kërku falje sallalli, Për nga mberi Sallalli ishte kryme që kaxë thot kja abih Wallahi këntu ma më shmenën për pak jam konë të shku edhe një erë mi thambe Resulullah une kambe një arsie e tashmukit u një arsie thot mirë pa Allahu gjelle gjelalu hu mbajti nuk shkova nuk shkova mi thambe nga meri sallallahu aleyhi vësallem thot dhe rrugës i takova didosta edhe ju, ju thasht të refisit venu selime a ka be dhe dikush që ka të thansion a ketë i të kanë bo manovra tha veç di veta veç di dosta i ki që të sitë i kanë thonë një sëj ka thonë ajo është murara të ibnun rabi edhe hilal ibnun umeje aja ka thonë elhamdulillah pas e i pasna di dosta baram qëka do që ndoh edhe ato di kanë me pësu të njetën a të arë thot penga me sa më dha urdër mas disiplinore ketë muslimanve kur kush mësë me na folë neve eqë kur kush gëzo me na folë neve eqë Asë si je, asë që ka je, asë kur gjo heqë. Thotë, dhe ata didostat që kënë me muhe. Thotë, pashë shazotin, mu dukë si token e ndroja lajket, se njifë shazë token ma. Qa qarane kënë pasë. Si ka folë asë pengamere së namë. Asë një dostë. Dere se ka shku, asë familja si ka të folë. Hiqë kërkush, pse? Ka ardë, urë dhe përpjënë pe së namë, mësë me të folë. Ki ka shku të nam, silu, o i Allahot, o e përpjënë së namë, silu, ojë dë saktik kurkush. Dhe kjo vëzer kanon është mas disiplinore dhe fatkeqësisht shumë pra njerëz ta keç përdorin, do mundohen të torturojnë njerëzit. Dhe kjo nuk i lejon vëzer pas imamit. Kjo nuk i lejon as këta me vaj pas imamit, krijetari i muslimanëve, ose jo muslimanëve, hafizit, eksumradit i cili ka kujdes njerëzit, apo majtekut i cilet e keni bazi zot. Jam të fortë, po kush i jep ti mësmë fol atina. Kush i jep ti mësmë fol atina. Shparën masët disiplinore Adi qka me e keqja vëzër, adi qka me e keqja I vënojnë Masët disiplinore hoqës Se na të forë, thot Miskini Wallaj, miskina Hoqës nuk ka të forë, ki do me mnue Hoqës, i kan arni hoqës të madh Për i djetarët partë muslimanve Edhe i kanë than Hoqë oh, janë që të ndonë gjami Nuk janë të të forë, janë i dhume tije Edhe i pato Shtilat gjamiës, që e taku i kini ti sti lut ku janë shtinu me to. O bazë, duhet më kupton njëri pozicion e vet ku si a, kujt se ti folti? A mund të më thon ti për shemb, fëmia, ja? më thon babës, si foli babës? Ti si fol babazë? Si e shkoj të vallësh më thon, baba më folti edhe ajo kuptohet i njërin. Apo, ama jo, jove fëmia ja, me njërub babum, pse? Unë shka kuptim ajo. Shka kuptim? Nuk, a mund të më thon ti ke in punë? Ti je puntori thjesht. Shefi ka 300 pundor, 3000 pundor. Edhe ti thu, s'kam di fjalë shefit. Nuk ka krep, s'ka mano, nuk ka mano. A m'i ka gabuar? U çka si ka gabuar? Çka si ka gabuar? Nuk je ti ai që çë vendon masë ndëshkimore? Pa ta, s'ka kuptim jeta oz. Nëse ja nis culla me të nuë masë ndëshkimore, s'ka kuptim jeta. Ku kush ka marr masë oz. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i dërguar i Allahut. I dërguari Allahot, i Allahut ka pas autoritet për këtë asyl si, O Zot nuk duhet këto gjërat të keq kuptohen dhe të keq interpretohen dhe keq përdoren për njerëzve të cilat për shkak të në vetë çdo mi fol, fol diku asha thot ë eh, aj rasti Ka'bit ti rasti në Ka'bë ti kemë përdor. Zban O Zot. Nu go ban. Duhet një me pas autoritet, autoritet. Pasi thot Ka'bi thot derisa thot ë uh, shkoj atë pejgamberisë lë, në mëjlis dhe i jipja selam, edhe i ja apërsel një ja buzët, apo makëthen selamin, apo makëthen selamin, thot dhe e lisa, thot një dit për i ditve, shkova të djali a gjestem e bukatede, thot edhe shume doja, ishte një dhe njëzit, mas shumë di që e doja, thot edhe i dhe selam, thot vëlloha i së makëthej selam, sësja kanë këllë dhe selamin, se ka thamë për nga belë i së nëzimë dhe, A, a mundi me paramedu, na, shpesha nuk me vërë A di shka u kam për për sahabet kathon për inga me selam Po mu qubet dë njaja pesh Qukam e me që shka thonaj Ukrimu a vet, i gryja vetë si ka fol Kathon për inga me selam A di shka ka ndodhë Kaabit Hadithi është shumë i gjatë Në që këtë periud shka si ka të folë Musliman adikun pas zë dit Kaabit A di shka i doh, ka ndodhë Kaabit I ka në ardhë I ka në ardhë për pushtetit Tromagve I ka n S'tes ndërkumëtare Edhe e kanë shkryt Pe i filan, filan kredetari E dina që ki dësë të jëtë Sa të të folë dhe të të tërturuhe Hajde të na Hajde të na E ka morë ki letrën Dëza, mundi me para mund far, farazap ju kanë ki Kërku shqytet si ka folë A mundi që para mundu zërë, ti me dalë shkup Unë është mi folë dikujna S'të folë Folë baba s'të folë Folë gruës të të folë Qmejnë dhe të njeri Qmejnë dhe t edhe o konë para shporejtit para shporejtit vetë e ka mor letrën veç pak ka me ndu edhe e ka mor letrën ka shtin shporejt e këshim bo zotni atje e këshim bo zotni pëse e, e ka ndash me kësht përdoj e ka djek gjithasht të thot Kjaabi thot edhe i thash gjallit a gjestem pash Allahum pash Allahum a nuk e dit tibarëm se une e du Allahum dhe penga mërën sal alej salat e salat pëse i të minjerua ka lën tibarëm e dit thot edhe sfolke edhe nuk folke thot veç folke Allahu dhe pejgamberi dedin edin më mir thot fe faadat aynay thoda fillova me çajt dhe shkova na na punën time deri sa pejgamberi jo, sallallahu alaihi wasallam ka zbrit ayatet dhe pasaj e, e kjabin, edhe ka thit Ka'abin edi ka thon sot os di ta të më lumtur por ti je presë ke lind Allahu, të Allahu të në këta dhe Allahu taka pranon tawben Allahu dhe Allahu taka pranon tawben ne kta vëzekoni grua shumë të madh më të mësimeve pa pa lë të gjithë kanë ndjetërat ignorimi është mas ndëshkimore. Mirpo me kushtet që, që e përmendëm. Me kusht që ignoruesi t'ia ja bën ignorimin atij i cili është më poshtë se vetja dhe jo e, e kundërta. Pra duhet të jetë autoriteta i cili e ignoron e dikande jo anasjellta. S'mund të më ignoruat atë cilin ti s'ke autoritet mbi ta. Duhet me bazë autoritet mbi ta, porse profesoria e ignoron e ignoron zoncës se këshill si fol e kështu me radhë. I bën ignorim Ama mundun djalosh me thon jam te një rru profesorit, si foli profesorit. Atë munesh, munesh me babu, s'ka efekt ajo. Ai nuk ka efekt. Por kësaj kjo është e para. E ditë edhe secila është në këtë transparencë. Transparencë. Transparenca e shqiptarit. Çka është transparenca vërtetësia, vërtësia, sinqeriteti. Ka kallzu drejt, ka donjara s'ka marrë syje. Edhe edhe në avdhe, kur bbona xuna, kur bbona gabime, po i s'ka marrë jo, syë vëlla. S'ka më kapi e e shikoi diçkam kapi, s'ka marrë syje. Dhe kjo ka lënë malet të Allah u gjitha se nëse ti filozofon Apo une, valla une Shku me une, këtë e këtë me mor Pse une, ajkipa do Pse une do të pas në i bashkë këtë e këtë me mor kredit me kamata Po jo be kalzo drejt Se të ka kap epshi Se kur kus ka shku për pik qefit qe. Shku me mor parë për shka E ka pasaj një zor Para i zorë i sjale sjal jona ta Po ka jo kalzo be drejt Qef be kam Ama gjuna asht Allah subhanahu wa ta'ala. Ne zërtuar ka shumë sima, por se tani nuk ka shkohë për me nxjerrë simat e Xhela. Gjithashtu edhe pejgamberi Allahu salla selam e ka pordorë me gratë e veta kan ballaktisje. I ka ballaktisje. Çuçi ka ballaktisje Zot. Përse kur ka udhë, kur ka edhëm me gruën e vet, apo njëri ka ndodhur që uh, mu, mu i dhunë me tër gratë e veta, po ashtu se si kan, si e kanë plotësua disa prej fjalëve, ata le ka bë be ka thonë një mujt asnjëna si je. Një mujt E kjo qe do të shmoj, do të kemoj të dua ta përdorësi seli për i burrave, e nuk duhet me njëri me thanë, "O xha, hajde, verën bam talaq." Qadallor. Qallë suka bëqë amejte. Qallë suntabina në ahirin tipi pin dunjo. E keni bodot. "O, di kush jamunë? Kush je pe vllati? Po ti hajde se ti qe gabi më shoh. Ti hiç e shovën vetën. Ti vesh teatrin në shë, po në teatër. Dhe ona teatër grad, hiç e shoinën vetën. Një dy bam talaq, bam talaq. Qadallor me sabër. Sabër se ka fmi, ka familje. E pri shkëd rënë. E që ka du të me bërë, vëzër? Ignoraj e pak. Ignoraj e pak. Ignorimi vëzër mundët me shku dherë në 4 mujë. Ignorimi shkon dherë në 4 mujë. 4 mujë mundësh me ignoruë. Edhe më vonë brab, prap, prape vikruje. Qisht, mahthesht. I thua, adi shka, jam nervos. Shkot e nana pak pusho. Shkot pak, pusho. E që ka me bërë? Shkot e ti pusho. Ni ja, di ja, tre ja, katër ja, më sa një tja e rotulon me inë. Apo? Kur ka dasi epse sheriați, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ai dhënë se ka ndaluar me shluq gruajën kur e ka ciklin mujor. Kur e ka ciklin mujor, s'lejohet me shluq gruajën. Pranova. Pse? Sepse ti kur e ka gruaja ciklin mujor, ti s'ki dëshir ndaj saj. E sheriați çe ka thonë, kalla, kalla. Kalla, kalla. Nehas ka me shluq. Momentin s'ka pastrohet si duhet shloje. Ama kanë thënë detajuar, ajatara s'shloq. Ajatara nuk e shloq. Përkëdhasuajë vezë, sheriați i mot para sy të këto gjëra e njerëzve. Përkëdhasuajë shiko vezë, çfarë mas ka marr pejgamberi selam, i thon te grave të drejta, "Nimuj s'ka me mua, as muhabet, as nuk, hiç nuk i të jo hiç." Pastaj, ë e tolerante. Edhe e kthente, e kthente gjëndja në normale. Dhe shoqëroja pejgamberi ali sallallahu aleyhi sallam e kishte përdor edhe dëbimin. Çysh është dëbimi vezë? E largon njërin komplet piqitetit. Dhe kjo e dini se zinaçari, nëse është beçar, masa ndëshkimore, dhenimi i zinaxharit. Beçar është kamxhiki. Nëse nuk lun, nëse nuk ka efekt, atar dëbohet një viet del pivedit. Çdoqë në nxjerrë pasaj kthehet. Treqon e Aisha radhiyallahu anha dha se ka qenë një djal, i cili ka pasur sëxit si fembrave. I thon Mohannas, i cili thon se s'ka ab shkurgrat ekso marë. Dhe ka qenë i ridhë thot Aisha ne e kena numëruar prej azër zot amin gairi Ullil Irbe, që s'ka epsë për gra Dhe dhe shpesher ka një dhe të na I ka pas gati shqumë cicit e Femrës, mirë po ka qenë, mashko Thot, dhe një ditë për ditëve Hini, thot uh, Për nga mesra më hinit e une Dhe po e dëgjonë këtë djali Eri I cili ka pas cicit e femrë Dhe i cili ka deportu Shpesher ka një dhe për gra Dhe ka një dhe gratë e për nga mesra më si formë gruje Edhe Thot e do gjoj dhe i thon Abillah ibn u, Umeyes Edhe i thon, të, e, i thon të E ka përshkuit një gruje Një gruje shka ka pa Ka thon e e, e ka trupin kështu E e ka trupin kështu E kështu më ra Edhe me mësën e ka ni Edhe ka thon për nga mbër A.S. E la Araha dhe ja arifu Ma ha huna La jeti khurenne A.S. Fë haqe buhu Thot për nga mbër Qa është të boki? Roky Nga Nëse i ka kicitë citit e femrave apo është i ri, s'ka epsh. Çka ashtu po shkruhet këtu? Ai ka dashur mi kallzuni dosit vet. Ej, fila gruaja këtu, këtu, jo grujtë nëvejon se nam. Gratjela. Aja ka trupin këtu e këtu, por këta këo ndaluam edhe zgj. Kjo është ndaluam. Kjo ndaluam e ndalume, gruja grujë. E ka ndaluam pejgave se nam, një, një gruaje që i më shkon mi safit. E ka ndaluam mi t'tham buri vet. Fila gruaja e filanet, çu çu çu e ka bukurinë. Haram e ka. Qështë e përshundi burit, burit, burit tanë, një kruje të huja, të huja ka. Qëka da me zëramë, mozgaboj e kimoj me i këtu. Mozgaboj mozgaboj me i këtu dhe pasaj e kanë pengu e atërë, i kanë thanë bëngamë e zëramë, largonë e pëqitetit. E kanë zirë me një venë, i thonë Elbejde, në një pjesë të ikonë 13 apo 14 kilometre largë, që de pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, dhe ai i, i kanë thënë ja Resulullah kam ne dek unë. Atëherë i kanë thënë e përgatitni ushqim për çdo javë. Jav, një zonjë ia jepani ushqimin për me thon, një javë. Sa mos më dek. Kanë ndjetan pse e ka bërë këtë vllaza pejgamberi alayhi sallallahu selam? Sepse ka qenë mas ndëshkimore që ai e ka keçpërdor tabiatin e vet për me hitëgrat. E ka keçpërdor tabiatin e vet, që e kanë llogaritë se çka e bësh ky, çka e ka keçpërdoroj. Edhe kur e ka dëgjuar veçsam që ai po për po shkruan cit grave, ka thonë kot trupin kështu, ka thonë mëson, "Ky, ky pa, aosh ki pa epsh po." Kur e ka, ka pash që ka epsh, ka thonë largone. Dhe kjo është është mas disiplinore, por siç e thënë për njerëzve, çu thot, "Pa, po, vetë s'ka lidhje, havet çtona grumbullket." Çish begrumullket? Çka më bën a grumbullket? Burra gra, çish be burra gra ze. Burrat me burra, grat. Grat, grat me grat, kur janë të përzier, ti më grëndanë ti gruaje. Me, me bija të tua e ki bija. Ajo më opozicionozën, jo pse, sepse nuk duhet me ardë nëna ka qalu di kush, ju bon a dhe ju thllokin e vetme më na e bën edhe fe. Apo. Ha lekini patot. Ah, është ajo shumë shtrëngu me aton ato, çish shtrëngu me. A janë njëri të themi që sa vë i thajë kulla daja i fëson të thandë rulin pikrave. Edhe njëri i thajë ja nassulllah. Po kunati e kunata, ajo thand vdeke. Mos gaboni me vetëm me ato, pse ajo është vdeke. Gjele, e din që ka në nefësin tanë. E din që ka në nefësin tanë. Oshë një hoqë, ka qenjë hoqë madh, i madhë, Isiliës, Aliët Tëntawi, Rahimën Allahu Teala, i cilë e ka shkut një liber qikës vetë. E ka shkut oj vajzaime. Ka qenjë djetari madhë i shquar. E ka shkut një, një liber. Dhe në qatë kohë sa ka fillu e me njërzit me devijun nga feja Allahu Subhanevë Teala si do më të pjesë e lindjes. E dhe ka shkut një uh, Sa kam pasar disa prej organizatave të dash me thonë që Gruja du të mu qel, duja du të mu hap, du të me pas dost, ta e kështë të marat Dhe kjo e ka shkujt minjani liber E ka shkujt qikës vet, ama e ja ka drejtu kjo e qikëve të muslimatve Ka thonë oj bia jeme Oj bia jeme, mbaje ment Ruje vetën, mbulloje trupin Ka thonë dhe mësi beso kur kujnë e jashtë të buritan Sepse të gjdo mashko që ka, ka kriju Allahu mashko por të folëm me ti edhe nëse ti etu shit dhe tu ble diçka, s'ka lidhet ti diçka hek kur ti tu shit, plastik ti tu shit. Ka von ta di se çdo mashkull në dunja në herë trunin e vet zhvesh, pe tetka ve mazani fol me ti. Çdo mashkull, zotë, në herë zhvesh grujen pe tet jam mazani fol me ta. Kjo është e vërteta. Por kështu Allahu jë ka thën, "Fallihallabirebne, leti vnoin xilbavat mbulesat e tyre." Pse? S'kjo është e fe. Allah e dikë kënë në ifsin tanë. Allah e dikë kënë në ifsin tanë. Por shemë, lukushtë, o gjah, jo, qashtu bena shkon me nja, hajdi ta kthejna me pare, se ma lete mu në vesh. Mi pa, po, dikë tunja si tjerëgovanit. Ja? Tjerëgovan. A ka ben du një njëri që ja njev leren, edhe thot, mu kënë të mijat. Ska. Nuk ka. A ma vena ishka njëndvetat, edhe ishtin gjep. E mo ti takput. Ti co dush mu me në. A ma ti njerë kërë e shkathu Ah, mi pasi to E dhe zërë, pare letër Trupi i femrës Trupi i vajzës, është trupi mbrojtur A i dinisë që e kanë qujtë Sa abët grujen? Harim Harim Qëka i thujna na, edhe na e përdona Qëka i thujna kur, ku i thujna gruja zban me e zvet Pos me Maharema, po Qëka ma maharema? Mahrema është njëri si a jo, a, Harame ka më martu me ta Baba, Vlavi, Aja, Daja Këto i ka më mahrema Pse pa, haram është, a, a, a, Harame ka më martu me ta A ma të tjegna të si ka më mahrema Kjo vlenë që e raton Alia të më tavi, Rahimehullahu, Tjala Gërita si juveze kjo, kjo është porosi Që gratë të muslimanëve, bijat të muslimanëve Taruajnë vetë vetën Taruajnë dherën e tyre Posë për, për burat e vetë Posë për Uh, Ata shka Allahu gjyveja ka bërë halal prej Prej uh, aktit të një qohë Gjithashtë dhezër për nga mberi Sallallahu alai e sellem E përdorte edhe mas në dëshkimore Qëfar përdorte dhezër? Moskthimin e selamit Moskthimin e selamit Tregon Ammar ibn Jasi radijallahu an Tërkot se shkohat e për nga mberi Sallallahu alai e sellem Dhekot që më kishin uh, dëmtu duart Tërkot edhe i kishali e tërkot Malitën familard me za'faran Një loj uh, Luele të sa e pordhon ata mirë po nuk e preferonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam por por burra dhe i dha selam kur më kur mi pa durs me aktei selamit. Pastaj por dhiti i dha selam prapë me aktei selamit. Edhe më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shko Laj durt. O shkoi ekë këto këto dvizllumë këto senët e largoi të shkol. Nuk jam këto bon këtan për, kë për groh. Atare Derisa shkollave dhe i pastrova durr kur eloha te pejgamber selam thot npritim famer haba ma më kthe selamin mëra. Pra, zër, shkiborë, cilën, bërë, zër, e kso mera pra pejgamberi ze moz dhe shkemorcela ka vau zer e moskthimin e selamis ta ka kthis selamin nose osi jdhnu diçka ke nuk ke nuk kon donem por ska sta ka kthis selamin sahabet benera kan kuptuar ze me njera ka e kan kuptuar se si çfar çfar esh por ç çfar esh por qellim ditash Allah ze pejgamberi jun sallallahu alejhi wasallam e, e ka pordor si mas Masë ndëshke more Kur dikujna ka bo gjuna se ka falë gjenazën Se ka falë gjenazën Të regon Gjabiri ibn Semura Radiallahu an thot, E prune një njëri i cili e kishtë të mbyt vëtë vetën Me Shigjet, praht E kishtë të mbyt vëtë vetën Edhe e ja prune në pengamberi sëlam falja gjenazën Nja Rasulallah E thotë Gjabiri të të felem një salli alej Dhe s'ja fali gjenazën pengamberi salli Se s'ja fali gjenazën në zëm Se e kam bit vët vetë Ed gjithashtu në zënë një periudhë të gjatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e u ka fal gjinazën atyre që kanë pas borxh. Ka si traditë pejgamberit alajhi wasallahu alajhi wasallam kur ka ardhur një gjinazë dhe ka ardhur pak para se mi fal gjinazën, ka thënë pejgambersi më ka drejtu një njerëzve. Ky njeri që ka vdekur, ai ka borx dikush? Ai ka mbet borx dikujt as? Nëse ka çu dorë ndikush, ataj e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam falle ju gjinazën që falin. Pse? Sepse ka thënë dietaren. Ti lutesh për mëja fal, ka thënë Allahi s'a si fal, është sikur kot. O ti kur thua Allahu Akbar, edhe ban duamë jafal Allahu. Allahu ka thënë s'a si falit borxhi. Pastaj pejgambësi ka ë mor kont ekonomikisht çka ka vao, po, ka dal para njerëzve në soi. Ka thënë çike i dekti. A mos i ka merë dikujt na borx? Nëse ka qocu dorë dikush po. Sa të ka merë të borx, shembun 1000 euro. Na. 1000. Ai na ra i gjithas po. Ka thënë Allahu Akbar se e ka fazë në ozë. Por këta suje pengaunse me ka pordor maz disiplinore. Dietarat e ka, ka përmendën al-Khatabi dhe Imam an-Nawawi dhe Qadi Iyad ibn al-Hajar as-Qalani, të cilët bëjnë talebe qymë pjesie, ka thënë këo vlen për imamin. Këo vlen për imamin, ndërsa musliman dia falen. Për shembull, nëse neve na bin xhami në musliman. Ënjani thotë, "Ok, oh, rakigji këtu këtu." Muslimani do të miafal xhenazën. Ku si ia fal imamit? Imameni s'disa këto njerë i i e lig i gjuno është vëmëja fort, desha më, më prezanton vorr. Pse, për shembull, u ka ndonë kriminal, u ka ndonë zinachar, u ka ndonëri çiu, nu... a ke dënyaja dhe se vëllaja ka kazinos, apo e tash për shembull kur ka ndonë gjuno e hap tazi. Tash dikush do të më afal gjenazën. Apo, delni oni diku çti e afal, që s'ka shumë autoritet aj. Dosa autoritetet prej hojallarëve dhe dietarës do të më afal gjenazën. Kjo në, jo çe ja ti thon ai ço çafir, jo, përsa nuk ja dhan çafir. Ka don kë ka vron veten. Kashkuta Allahu xhelal xhelaluhu vet vrasës. Mos ia falë xhenazën. E çka ka bau meza xhenazës, çka i kanë bau sa xhenazë, gandon ju ka thonë bën sa falje li ju. Çka doni bën? Pastrogë. Por këndasive meza kjo është mas disiplinore. Apo, edhe të na përdorën, edhe të na e përdorin. Mos mi ia fal xhenazën, hoja, pse? Se ka boughuna. Po Allë këto vëzir, kjo është një problematikë natyrore. Për shembull, të na mund nuk ka tudit kujt jo i na thira falje xhenazën. Gjëronu që na tudit. O baboja kanë prurën, ka dalë me kushaqin e njerit. Ka dalë kanë prurën. Po ti mundesh me bruk dishkamos. Ti mundesh me bruk dishkamos. E tash çka duhet? Nëse nuk e njoh në as diçka tjetër. E kanë pruruni muslimana nuk e di na. O babajë mos e shinor për krim, o shinor për borxuna, o shinor për mëkat haptazi. Jo, po vona na, ai çka kam për në shtëpinë vet, aj, ajo është punë vet. Haptazi për shembull, haptazi. Zukmja fal xhanazën vet. Kështë të mija falë autoritetet gjënazët? Kështë të mija falë gjënazët në zëzët? Dikë është për musliman e sa mësë me mejtë për mitohë. E qonë edhe e kryinë procedura. Gjithashtë të dhe zërë për ingamberi a.s. E përdorte edhe masën, dëshkimorën, doajën kundër. Lutjen kundër njëriut. Si, të regonë selle me tu ibn ekuar, radhiallahu anë. Al. Një njeri, për para për ingamberi a.s. Hanë edhe pe nga nga mi dhote kul bie në minik ha me djathën ha me djathën edhe këj njëri i tha nuk muj sumuj me angre me djathën thot selametu imur e kuar thot nuk e kishte penguar pos pro, une, oh, me ndjimatsia pro mune a me qatë këtor qka du e këni ba disa njës qëtuve shufanë Allah pasaj Allah dhe nga zot i i i i indoshkon apo tipa më ka zonë më shka me shkam me angre sis përdi unë në që me angre e qështu E kërë i tha smoj, qëka i tha mesam, lës të ta'ate Kur mësë mufsh? Kur mësë mufsh? Thot se në me, thot Fema rafaha ilafi Së në ngrejke më dorën me hongër Ju bloku dora A të dhe zetë, mësë i mërëni Mësë i mërëni, thirë të pengamës rëmë Por, aj, mira me hongën me djatën Jo mira me hongën me djatën, obligima me hongën me djatën Obligima është me hongën me djatën Pse, pëse pengamës rëmë Kur thoja urdhart, ajo mas e prer. Andaj çka i tha ky? S'moj vallah. Domake mos vaprin ti mu tash. Un jam dall, i bota, a vet tash ky, un thot se, se jam te hasi ulë zëtin gjaj. Ajo i thot, "Hamedia", i bota, "Mos mos mu bezdisve, jepë be bezdisë. Bezdisë fmijën, bezdisë namën, bezdisë, hamediafu." Mos hamet ma i thon. Hamediafu. E kishka i tha s'moj, "Kur mos mufshi fa pejgamberin." Po kur mos mufsh me hanger. Atare, e çka uh, thot transveduçi Ibnul Akwa fot s'na çoj kë dorën te teoja por keta si doze ky ka sin mas ndëshkimore nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se ka bë doa kundër ashum rënda me bë doa pejgamberi sa për dikan kundër gjithashtu ze pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e pordorte si mas ndëshkimore çfarë ashpolsimin e fialës dëtsilsimin e ran për njërin por çheimo edin rasin e e budo rrit Tregon Ma'rur ibn Suajt Thot, kaluam pran e budherrit Pran e budherrit radiallahu An, thot dhe e kishte pas një shërptor E kishte vesh si vetëm Si shërptori me njëta tesha Përshim oja konzutni Edhe e ka vesh shërptori të vetë tesha të njëta Niso janë vesh Edhe ne i tham Oja ba dherë ja, Pas ke vesh këti hizme qari nisoj si vetë Edhe dalonu pak Ti je zotninja kjo është Kjo është izmeqarit, apësë i një vesh njësojnë. A të rritha, do gjëmë, o vla. Do gjëmë të kazojnë të këtë i këtë i kashka më kandojnë kone për nga më verit, salallahu aleyh sallam. O të ka qenë njeri prej neve, ka qenë Bilali. O të ka pas në në në nëzëz, preja arabve, preja besinis. Thot edhe një ditë pëj ditve, thot u i dhrova në diqka, edhe unë i thash, o të që eki në o, ti në n Tanë jetën i ka me të mësimi që ka ja ka fa më bëjnë nga me nësralë Edhe shërptorit i ka thonë veshin në në nësoj si të shëtë e mija kjo kon zutnia, kon A kjo konë zutë një, a ja konë shërptorë A kjo një pa, a kjo një pa shefi Shefa s'le olë mu veshti A kjo një pa dhe të kada kada dhe Ti jetë të ti i puntore, veçit kjetë ma i të ti A unë të të shka veshti tjetë të mështi Pse? Dhe të du një jam shefi këtu A trahë dhe në Abu Dharr ka thon, jo jo, un e du me veç tesha si un e si shoptori ja. Pse? Sepse mua m'ka ndodhi ngjarit, ta jetën m'ka mbet msim. Ka thon i dit, pi, dit di, tash, njani, shokve, pe ditë se i thash njëri prej shokëve te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ti që e kinonën e Zehes. Apo, a kjo është injorancë? Atëra u angluaj të pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam edhe pejgamës të tjerë. Tha Abu Dharr, as këtu. Dhe tha, ja Abu Dharr. O Abu Dharr, o Abu Dharr, Abu Dharr radiyallahu an, tha inna kamru'un fike jahiliya. Ti ka në njëri që Allah paske gjahiljet Allah paske gjahiljet I thashja Rasul Allah Men sebër rrijale, sebu eba u e umme Kush ngucët, kush shat I ashoj njerëzit nanën dhe babën Pra dhe ki, edhe ki më kanë guzë Nishka edhe unja kumë shat nanën dhe babën I ka thonë pengamberi sallu Allah a.s. O eba dherë Ka thonë ti e njerë që ki gjahiljet Ka thonë hum ikhua nukum Këto i kimi vlazni Këto jam vëzritua, janë fësa i ziki Alixavia mësini ja musliman, prej vëzit tuaj, Allahu ja u ka lanë nën shërbimin tuaj, pas e ka thënë, ushheni çu shani vet, veshnu çu veshni vet. Shikojse i ka dhënë këtë Tabinit, ka thënë apo më shëhoni çu punvesh këtë çerptorët, çe ka ato me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë hani çu shani vet, ushheni çu joshje, ushqe, joshni vet. Ka thënë dhe mos i ngarkoni sa smundën me bajt, ka thënë dhe nëse i ngarkoni me puntrana, ndihmolni. Ka orë të aspetim që tërë vëzër, se kër i ka thonë për në sëmë, ka thonë o e baderti e njeri që e, ki gjahilet, i ka thonë për nga më berit sëllallahu, a.s. ka thonë nja rësullallahu, alahini saati hadhi min kiberi sinni, ka thonë nja rësullallahu, në që këtë mosh, në këtë sahat, unë e plak gjahil? Ka thonë po, po. Dhe se kjo e vlinë për krejtë. A ke bo gjahilet po? Pas ke gjahilet jahileti me jahiletë vazo. Edhem i past 1000. Edhem i past 2000 vjet, jahileti bën jahilet. E edukata me të edukata. Do në sikon 2 vjet, ama i edukua më. 10 vjet ama i edukua më. Dikush i ka 70 vjet ama s'e edukua vazo. S'e ka edukua, s'e ka edukua as fjaja, as kamrija, as shkolla, as sokaki, as familja, ka mbeti pa edukim. Allahu na lut pa nga pa edukata. Po këtë ashyë shikov vazo çfarë masa mor pejgamberin e xhanom, konjtim, mashallah vazo, Ebudurri. Çi që Ebudurri vazo Adisu sahabiu ka thonë, "Njeriu çimos çunt i u katut Allahu xhel xhelaluhu në halal dhe haram." E ka pas mendimin radhiyallahu an, besim e ka pas, se nëse njëri për shembull është dy veta në shtëpi, zvan mi pas 3 gota, vejdi. E ka pas mendimin se nëse njeriu janë tre veta, zvan mi pas 4 lugë, 3 lugë, pra jeni 3. Meqenëse atë do të talës, ka pasën, jo kiniraðs Ato plotë për njerëz kanë ignorancë, ani pse ata shih tin fadullollok, ani pse ata mnojnë se kanë kuptuar islamin, që se, s'e kanë kuptuar kurkusht për njerëzve. Ato kanë ignorancë, edhe ajo ignorancë e televizorit duhet mëu kaqzo ti ignorant. Ti ignorant, çka dush më e veten, si dush më e veten. Por gjithashtu do të shka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha po, ani pse si e plag. Kjo është ignorancë. Gjithashtu pejgamberi jona sallallahu alaihi wasallam i shërton të sahabët e vet për disa prej veprimeve, të cilat nuk ishin të hijshme. Për shembull, tregon Gjabir uh, ibn Abdillah uh, <coughs> Se muad ibn Gjabeli Shkon të e fal të Jatsien të popli vetë Të mahala e vetë Dhe një dit për i dit dhe E fal sur uh, E fal jatsien me surën El Beqara E sur e Beqara o shumë e gjatë O shumë e gjatë 186 ajeti 49 faqe 49 faqe në një Ramazan Komplet se në këna një ajet Abo, mir I dit për i dit dhe Del njani prej namazit Së nduron Del Edhe i kanëzojnë muadhit Thënë filan i ka dal për namazit Po të ta i mënafika Ka ngut Ka të ta i mënafika Atërë Kisha ka ba Ka shkute pe nga mbedis Ka të ta nja Rasulullah Ti ne e ke dërgu këtë muadhin Me ne e fal namazin Ne e ke dërgu jo, muadhin Me e fal namazin Ka të ta në ki muadhi Venë me le zonë shumë nërë bakara Na ta në ditën punojna me durte tona Me Sejnë terana tona shka i kena ka von dhe po lodh mija rasulullah un po du me zan namazin me xemat po shpomoj me du ruke sura veqara atare i ka than pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam dhe karto se dim se maadhi ka than ja rasulullah ke jam munafik pejose ka than muadhit ja muadh e fattanun anta ka than muadh pse be provokon njerze pse tia fitnejia tia provokatori e ja tia jo gerdit njerze feja ne pasai ka than pejgamberi alaihi sallallahu alaihi A provokatorjeja, a provokatorjeja, a provokatorjeja A tëri ka than Pësës pëlezon Vë shëmsi vë dhuhaha A nuk o sur e Koranit Ka than pësës pëlezon Sëbihis më rabbi këll a'le El edhi khala ka fëseua Pësës pëlezon së ta Këj ka gjithë faqe Ka gjithë faqe Apo Ka dhe pasaj për nga meri sa me ka than Dhe të Dhe të njajshme Pra e ka qërtu për nga meri sa me kë than Pra e ka qërtu për nga meri sa me këllall اذا الخطابي رضي الله عنه حديث شانزل امام البيهقي من ابن شعبه الايمان تصمت تسك قال ابن الخطابي قال ابن الخطابي او يا شكو نرز شكون لذا كيد فعل والله شنو ما قال قال لا تبغض الله الى عباده والله شنو في له ما قال شي خطا ابو الخطابي مني فياليه كالرجله كيد بروبلاتيك قال او يا نرز امام ابي قدريتو مو شيا غردت نبي نيزه اللهين Muzja gërdit një bënjëzve Allahun Gjelle Gjelalu Ka thonë njani pi juve del imam Ez gjat dhe ez gjat Namazin Deri sa njëzit thojnë A ba Muzja bambe punën Kërti për selam me thonë Elhamdulillah shi qirqida Muzja bambe punën qashtu Ti muzja kaldove muskullat e tua në namaz Imami zhut një kaldove muskullat e reta në namaz Imami duhet me shiku Kënd shmërin dhe embëlsin Njëzit duhet me shiuve kët fejt Dut më shihu, shikoj çka domunsam. O te ekibe washem si waduhaha. E wasbih isma rabbik al-aala. Dot ndaj isme. Apo. Pa shikoj zot. Tu dosh shumë imamën me kallzu se s'ka çka di kë, mbesë njerëz çfarë, ju gërditët, ju gërditët feja. Ju gërditët feja. Për këtë arsye u le të shka të pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam, tha, lezoj më të shkurtë. Lezoj më më të shkurtë. Gjithashtu Allahu xh pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam i çorton të sahabët, shpesh ajo ju thon mjeritë. Mierëti, Editi tregon e bu, Radiyallahu anhu, se e pa një njeri ë duke shkupër hax me pejgamberin Sallallahu alejhi dhe seleme kishte marrë devon e vet, edhe i tha pejgamberit Sallallahu alejhi dhe seleme hyp. Tha ya ja, Rasulullah, kjo është për hax. Tha hyp. Tha kjo është për hax, tha kjo hyp. Ai mendoj se zvan me hyp. Se ka qenë di lloj fadite e gabuar. Atadha i tha pejgamberit sa funden at fa ila tarkabha wa ila tarkabha. Fa mierëti hyp. Hyp ta. Kan kanë detajet që ka përmendë e nu hax alani. Uh, nga kjo kuptohet sa i nuk e ka dit Nuk e ka dit pa, Nuk është ty me pengamës Hip nuk hip jo. A i ka mendu se sikur pengamës Pidhimët se e ju lodhe hip në ta Sikur veç ati ja ka lejue E a i shak ka thonë Nuk ka nevoj asu Nuk ka nevoj pa, Nësë është ndalu me jo A i shak ka thonë Hip ma në se lejue Hip Hip në devën ta Rera hëp Gjithashtë të dhe pengamperi Jonë sallallahu alai sallam E ka qërtuar Usame ibn Zeydin Tregon e kanë kur e kanë zënë gruaj duke vjedh, kanë thënë qysh me mujt mos më haprë dorën. Ka thonë çone u sa me bluzejtin, se shumë e dopë nga me serap. Edhe kur ka ardhte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ka dhënë rasulullah, apoina më bodi që kët gruaj e mos më haprë dorën se ka vjedh. Të ka von fisi lart. I ka thonë pejgamberi alayhi sallallahu selam, etashfau fi hadd min hululillah. Ka thonë tipo do mu bëm bon sit, mu pezullu ligj i Allah. Tipo do mu bëm bon ndërmjetësues, mu nalfeja zotit. Kanadiyatare ka ja ka po po po, po po i po e ka thonë me zonë kërçnus. Në zonë e alarmuas, por çai të po desto. Çish polipti? Çish polipti? Me pezullu ligjin e Allahut subhanahu wa taala. E të shva u fi hadd min hudurillah. Po po ndormetson. Po bash. Shefagji por me por me pezullu ligjin e Allahut jalla, po zbahet kjo. Pse ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam ata janë shkatruar, ata para juve janë shkatruar duke e pezulluar ligjin e Allahut kur vjedh te dikujt prej tyre te të njeri i madh dhe kur vjedh te dikujt prej njerëzve të dobët ja prenin dorën pashë Zotin me vjedh Fatimia unë ja pres dorën çu ka pa mehamed sallallahu alejhi dhe sellem dhe ashtu vazhdon Usama se një herë veherave ka çurtur shumë pejgamberin dhe ka marr mas disiplinore deri sa çast shum thot Usamja çast shum ka marr mas aq ndërmuaj fshataj o oh, zot taksha pronu islamin sot mallet kisha kapurci çka ka bogaza e kim permë thot kam me një luft thot dhe tu luftu menëjer thot e zunan e zunan pe s'kish me kumaj thot edhe pak para se me goditi tha ashhadu an la ilaha illa allah qad an la ilaha illa allah thot alona e myta asho kem iki thot edhe shkova i tregova pe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam eden thot pejgamberi qala la ilaha illa allah u qatelt aka thon la ilaha illa allah Për këtë format A ka thana illa illa illa Allah tjek i vrahë Tha i thash o i do lguar i Allah Po a i thap i tutës Po a i thap i tutës I thap i njëmësa E falash e kaqte anë kalbihi Hatta ta'le me e kaleha emla Pëse tja e ke qasë zeymën Të në zeymën i kënjën i pëse e ka thana Këtë i bëti se Munon me në gjikuhet në detallë detallë O e di unë e thotë kipse dhe në gjami Për kaj e di pëti Për kaj e di ti P Është qaktë ankal biti azainu ya gjeila. Apo, disa njerëz kushtojnë Allah. E di vetë do në. Unë e di, e di apo do. Unë e di se kipi seri me këta, unë e di pse ki vën këto, unë e di pse çka di ti, çka di ti. Atë i thot Allahu xhelal xelal në Kur'an. Ata ai kanë çelësin e gaibit, atje te po gaiba. Ku çon se ti po vë, ti po vë vetë ndam vetë. Ku është di në vë zopë neve, po inshallah zoti na ka planuar rregullaxhimit. Po ku e di në ka planuar ajo? Vullahi s'kemë kur fal argumenti. Na shpresojnat e Zotit te bareke, te bareke vetjala thot Usama po çast shumë ka thon veç më thoi ke fe keifa tasna'u bila ilahe illa allah idha ja'ati yawm al-qiyamah قال يا رسول الله استغفر لي i thonte pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem o Usama çish kimia ba vë ditën e kıyametit kur ta bjerai fjalën la ilahe illallah te ke vra thitho shey ya rasulullah lutta allah të më falë lutta allah të më falë tha pejgamberi më thoi ke çish kimia ba kur ta bjerai fjalën la ilahe allah e ti e ke vra Adozo kujdes me muslimtarët, kujdes me muslimanët. A do ka shumë gjona, leti këtë me shumë gjona për përvëti për i ka. E. Ka masa disiplinore, të cilat ai s'ka duhet mi morr. Amë jo si celëvezem mi qafsi celit. Pse pse s'ka pasaj kuptim fej Allahu te bareke, te bareke ve taala. Ju dëshojë zë ping Ameres sallallahu alejhi wasallam, eh mërta edhe masa masa ndëshkimore me shkarkime. Si me shkarkime dëzot, tregon Ebu Sehel, es-Sa'ib ibnu Khallad Radiallahu anë Një ditë për ditëve Një njëri ishte imam Ishte imam duke falë namazin Fa basa ka fil kible Edhe pështinim kible Ka pështinim para kibles Fa qade Resulullahi Sallallahu aleyhi sallim La da ju salli lakum Tha pe nga mellë aleyhi sallalli sallam Ki mës të falët Mo imam E dhe uh, Pse mës dhe imam dhe zër Ka narë Se kada është prap ki me dalë imam Edhe benë sallallahu jeshka ti më më dal imam. Ska më dal imam. A dallo çfarë ka bó? I kan thon pejgamberi, pse mos më dal imam? E Resulova, pse mos më dal imam? Ka thon pejgamberi alayhis sallam, "Na'am, innaka aadayt Allahu wa rasulahu." Ka thon ti e ke lëndu Allahu dhe pejgamberi. Ki pështin kiblën. Ose sigo sa ka pështinave, sa ka. Ama është gesti ç'shikë bó. Pështinë më vëzëro kot. Apo, a ki pa njerëz kur doin për shembull di kan më nën çmu thotë, pështinë. Ate janë, atë janë pak, pak gram të, të një fizikut vogël, ama poshtërsimja i madhë. Ata i kujdes me fjallë, vëzë. kujdes me gjeste, kujdes që shkëshirë, kujdes momentin, kujdes me kanë, se nuk mund është me ti me folë me keqish do ti, se janë ketë cullë të tu, si se janë ketë të mitë si të tu, se si janë ketë njëzë të shkapë dushë mi o thanë atene, se ka regullë dhe zë ka rregulla, ka disiplina, ka edukata e kësaj merra. Pse? Sepse pasajve zot kanë një armosin elementon disa gjëra. Çikoj që kanë të bëjnë sa më jo, s'kau më dal timo. E pse dha ja sallallahu ne mos me dalë më imam, pasaj shtinën kiblën. Shtinën kiblën. A do të thënë edukata zot? Ka dikush më shpijë më zot? Dashta nuk shtin drejt për drejt, po shtin me fjalë, shtin me gest, shtin me injorim, shtin me me vepra dhe pasaj Shikur që ka thonë njëri prej poetave Ju mu mi këput një krat E mësani më sanim thoni Se së të më qaf Po ti mi ki këput be krat Qish me nga i të me ka ti Ti a këput kam njerit Edhe thue Vrapo ka une Si të vrapoj Ti ki këput kam Ti mi ki këput kam Ti mi ki këput dur Për këta si vëzër duke me pas Besim talë shumë për idejt Shikë ka vëzër Kisja ka në u menë Shti ki me ka gjyht E sënë kam po Ska ti manjën nuk qoftë ima mendop. Pse janë edukata, Allahu Zot. Janë edukata këto. Duhet besimtari, edhe në xhami, besim. Kjo është edukatë. Kini vao, ah, thotë kjo xhami ka termat të ushtrin. Çka e do vao bash? Ah, vao, po? ka dalë se morë edukatë, Allahu Zot. Edukatësh. Pejgamberi sa zot, e ka madhuru xhamin. E ka madhuru xhamin dhe e ka e ka madhurue, e ka madhurue, një ditë pët ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka punë një ditë tu fal, tu lexo Kur'an, ani një ditë tu fal. Edi ka thon kti na mos le zonante. Më shezon më zon. Ka thon pse po kja tu fal. Baza është për atë që falet. Tash jam urmuş me, po unë jam oh, të bó. O kja tu fal. Kjo ja tu fal. Kuptoje baza për mu fal. Për këtë asnjëse këto disiplina duhet ne ti marrim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jemi dashur të pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam a ekishte edhe zakon që t'marr masa disiplinore me çfarë duke e refuzuar hedjen. Edhe refuzimi i hedijës është mas disiplinore Të regon e buore, radhjallohuan Thot një erë një një nomad Edhe jadha për nga mësëram hedije Një dheve të rej Edhe për nga mësëram jakthej Me gjash dheve tjera Tha që faliminderit për këtë hedijën Pimu i ki gjash dheve tjera Fëtësak këta Edhe ju idhnuën Edhe për nësa me murve se Pidhimit ki ma ka dha një që ti more një zetë Apo 13, apo 14 Edhe imrini kjo Për nga mërës nëmë dhe hipin hodbë dhe tha Fulani Ma ka dhonë mu e një hedije Ka dhonë dhe ja ktheva Gjasht tjera Me gjasht tjera ja ku në këthije Ka dhonë feldholle sa khitan Dhe vazhdon mu i dhnuë Shkallipaj Vazhdon mu i dhnuë Ka dhonë wallaj Shumë afor jam Që hedije të mos mi pranue Pos prej ati që është nga fisik korejsh Apo pi ensarve Apo pi fisit thëkafi Apo pi fisit dëusi Pse? Përpe nësëm që ka thonë Edhe pak që shtusit vazhdoni Ma nuk përdoj hedije Vesh për qëtënë e kusha kureshi Ensari, thëkafi, dëusi Ka thonë djetarë pëse Kanë qenë maja që të të arve Kanë ditë me edhon hedijen Ka dikush dhe dhe kini po Tu të adhonë një hedijet 300.000 siklete Për hanë e bëllon, taman A kime postu në Facebook, se postoj, o vëllon O po, nuk e bëstoj dash, e shkretu doshti. Më mënia di ti do me mlid mu katër kërpesha pun. Po, Çka me vlla ma të dihet? Çikoj me sam zgada. Ma dhani unë plus e ka kuptuar veçsam. Ma dhani deve ja dash gjasht. Po e ku mdit se si këtë dije ma gëdhëm me me tregtit timu. Ma gëdhëm veç për hedije. Çka fam me sam? S'pranoj më e di pse çeli. Dhe gjë këo vëllazer msimi mad, aty na kanzësu imam Ebudaudi, dhe imam Tirmidhi dhe imam Nasa'i. Çka fam? Unë mo e di veç pikulëshije pra më. Pse? Sa kurëshik të zgja nga çin shufisnik ajko ta qadan hedjen e ka ard mare ka dalet. Pse ç'shtu bëdut më kom besimtari? Jo bë më kom bedevi. Jo bë më kom nomad. Jo bë më kom ndaçak. Jo bë nuk di apo as e di. Ona ze ti më të apru dikush në mjalt. A ve mjalta. E më thon, ç'shto a ke pa siguri. Moje. No, ka dalë, ka dalë. Oincan ka dalë. Ma jap si duhet. Ma jap si duhet. Pse? Sepse vetëm ç'ka tha. Jo mos pranoje dije. Wallahi çu ngatia mos më pranoje dije. Pse? se duhet edhe edukata më e dinë oz. andaj që ka qenë mas disiplinore, kur të jepni diçka, kuç shkëmbeini diçka. Edhe të natën s'përshtatën edhe familja. Shkon ja blen një edi, jep më sa ja pavam pelën e mijtën. Ja, tableta, i thotë gruaja, tableta, qështu. Edhe gruaja detyron, thonë marrje me bajë. Po majë zot, ummiti do fol. A nuk vazhdon? Edhi ja për çka, për më shtu dashnia, jo për më shtu për më shtu azapin. Gjithashtu edhe pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam e pardorte edhe ë e përdorte pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem edhe çortimin me sahabët. Një ditë vetë pejgamberi i, i, i thotë ju mos axhironi pa dal. Ata da thonë, "Es nuk kena çësht. Mos axhironi pa dal." Ne pa dal, për shembull, me me nis për shemb sifirin, tanën, me prish iftarin penësram, thot, une, e xuman. Ne sa thonë, "Unë e baju mos e bade." Një ditë vetë sahabët ishat duke i ninuç këtu, duke axhëru. E ju thot pejgamberi, "A ju thashun e ju mos e ninuç këtu?" Po Allahu salla, kena dëshirë. Ata e kanë thënë sahabët, "Ajde." Edhe tas ju ka thon unë më ushtej në Zoti, smunisione. Edhe bejësam sigur për shembull, Enis hanën, Enis Enis, edhe tash do brizajde më kur po vendita i iftarit, edhe ja uzgat, shumë ja uzgat. Pse? Ti do thojë smuni ju, edhe pastaj dal Hara e ju thot bejë salam. Wallahi zatkum pas më uzgat shumë. Që ta kuptoni se kur t'u tham diçka, mos e bani, mos e bani. Mos e bani, edhe pse ato se kan po pinati, piçevit, ta xherojë bash me bejgamelin sallallahu Aliye selam. Jaoshuaz pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasalam e përdorte edhe shtyhimin. Një ditë vetë tregon Aisha radhiyallahu anha, thotë u çu natën pejgamberin selam, thotë do në thash ku atë shkuar. A keni më ku atë shkuar? Thotë ish kuva mas. Thotë shkoi te varrezat e Baqiot, Medine. Thotë i çoi durt të lutte për sahabët e vet, që kanë vdek. Thotë edhe u kthie. Thotë na erdha er më shpejt edhe hina në shtrat. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasalam i tha O ai ja Aysha, çka puna se po vorrësh ti shtradis, kana çka ashtu. A ke lvizna hija na? Tha i tha sheh ja, Rasullullah kurjia. Jo? I ka tha më sa, ja kalzon. Ja, diti kushun kalzon mua. Allahu xhënaxhelal. I ka tha ja Rasullullah, ka than kurban të baft nëna ime me babajën për ti. Edi kalzova. I ka, po si gruaja, ka shkuan mbas burrit vetë, ka po shkolkë. Atar i ka than, aty ke ve çajo hi çimrëshë masa, zëdita kusho. Atar i ka morr penga sam dhe e ka shtyën në gjoks kështu. Ka thënë, ojajshe Mëse banë më këta Kjo ka që në mas disiplinore Po nuk e ka lëndu Po thëtë ajqa më shtini Edhe i ka thënë, ojajshe Ti jam mendonë sa Allah dhe për jemë sa në bojnë zullomba Ku me nove që jam të shku Ku me nove që jam të shku Dhe kjo dhe duhet tjetë përmësim për neve Që me zburi dhe grujet të ketë besim Jo ti me mojtë telefoni në stop Ati live në stop Le ma shlu, thëtë Se se di ka shkonti Jo badov, duhet të më besosh, be vëlla. Ti duhet më pas besim, be, më pas besim se nëse ti shkon në Kinë, ajo më të besu. Po edhe ana sjellta, ti më pas besim te gruaja jote. Jo ti, ku, ku keve? Ku shke atë? Ki badov, e shkojnë më këja xhelozi. A kush ke atë? S'ka shikë gruaja do të më dhajë raport, se lla gruaja ke atë. A mëshallim di kush është atë? Çao, kjo qismenduri është, vëlla. Kjo është menduri. Besimtari më besoj për be gruas vet. Duhet më besoj edhe be buk, bes, gruaja Burizat, për këtë asaj ja, që shka i ta besnam, e shtyni pak kta. O Ajshe, mos e ban mos kta. A çu shtim vjen më kushtupas. S'është rregull kjo. Por këtë asaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mirë tek ta për mas disiplinor. Gjithashtu dha pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam e, e mor edhe një mas disiplinor që është shumë aransi, e rëndësi. ë Dhe ajo është kur ju cënua një komandant. Ne ka sin Khalid ibn Walid. Tregon Auf ibn Malik. Tat. Tat, një njerëj që ishte vrojni armik, një musliman që ishte vrojni brej. Armejshme të pengamberi sallallahu alai sallam Edhe Thot Arte pengamberi sallallahu alai sallam Dhe i tha Ja Rasullallah Unë e kumro filanin Dhe lijë i shëri atikë thot Unë i marrë plaskën e atina Thot Khalid Mil Velidi Si komandant nuk ma dha Atër i tha pengamberi sallallahu alai sallam I tha O Khalid Pse si akjido Tha ja Rasullallah Shumë ka bo Bodhiko Ka qëtë jëtë asene Tamam Se e ka mot E ka mot Khalidi me tërsi A tëherë i ka thonë, për nga me sëlam, ka thonë, ani, s'ko lide, tfawir, jebja, jebja. i të faur, jepja, jepja. A tëherë e ki ka shku e të shirët, që të kohë është ajo gjesti, gabuar. I ka shku kan i ka thonë, a mërë e Khalid, a, ta mora, të zdashtë e me ma thonë, edhe ka njësë me poshtërsu Khalid në me lidin. Edhe i ka në kanë zuë, për nga me dhe sëlam, i ka thonë, këj Khalid i, adha, i khalid bithan, ha, a dha, këj prap të shku i Khalid, mi thonë, a, unë e dole në haka, të Ama i ka qenë dhe zë komandanti pengamberi sallalli sallem Atele kër e ka dëgjuhe Pengam sëllam, këshu të folë, ka thonë o Khalid Mosja jep Mosja jep I ka thonë pengam sëllam Mosja jep, o Khalid Ka thonë, a kini milani Udhëhet si të mila hata jo A i përgjëm sëllam, të më shiroj A i ka mujtë me thonë, masi komandanti jo Të kam vendohë që ashtu shkati, s'kish ka anë kosh Po parë i ka thonani o Khalid jepja Pra e ka pru vendimin e kë khtë... Komandantit hajtë për shlo penjë të i pak Shlo penjë Vendimin e komandantit ka tonë shlo penjë pak Kuj para nërë këtë një shkuj komandantit Kuj shdo në hak Këtë një patisa A e të tash Qyshe të tash Kur të sënë o të autoriteti dhe zërë Për nga me sëna Qiko O oh, tash Mas i banë fjallë për, për pare hajtë që po e drejtojna A ma ti po e të sënon njerëna Qka tha për nga me sëna E hel entum të rikune li umarai Inna ma mathalukum wa mathaluhum wa mathaluhum kamathali rajulin sar'a iblan aw ghanam an faraaha thumma tahayyana shaqiha fa awradaha hawdan fashara'at fihi fasharibat safwahu wa tarakat kadrahu fasafahu lakum wa kadrahu alayhim ka ban shembulli itra me shembulli ne yuva dit shok ka banorshi shembulli ne erit icili ka tuf dele edevsh edai kujdeset por to ka thon A i largon ujqit, i largon të këqijat, apo? Edhe në fund, që ka jetë e vladit qumështi hazër? A i kur t'i vej në qumështi fëmijës hazër, a i se di si baba, shka ka hekët e se e ka prukëta? Që ka i tha për e në sëramë? Komandanta, shka i kini ju? Këto e morin barën e luftës, barën, presion e luftës, armikun, qysh me luftu, këtë, ka dhënë dhe ju t'i këtë, ju e jetë, dhe që pasër? Edhe në fund, a, Porë do të sigurojë që kanzektat nga këjo Imam al-Khattabi, ai ibn Hazm ka lanë Imam al-Shoukaniu se nëse të nënë autoriteti i Hoxhës, autoriteti i komandantit muslimanëve, autoriteti i njerëzve, ata çfarë ata kanë të drejtë ço që më mor masa disiplinore. Gjithashtu ai ka pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam, ai djon i ditë ditë vetë një gruaje duke e mallkuar devën. Ajo se ngon diçka dhe ajo e mallkon. Ata i dobën sam zripit të kësaj devë më. Mos ta ecë kjo devë me mua. Pse ka dha nuk ecem me sant mallku. Ne nuk ecim me sant të të mallkuar. Gjithashtu edhe pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam e përdor te edhe shpesh har edhe uh, kërcënimin por pa e realizuar. Ne ditë vedet e pe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot pashallahum, i cili ka shpirtin tëm dorën e vet. Po do mi mledh do dru. Po do mi mledh do dru. Me thirrë zonin edhe mi mor këtë dru. Edhe më skuam ja u kall, spijat atyrësh ka prezantojnë namaz parshije. Mënu nuk e gaboa. Ka harta mendim gjithashtu se ka thënë selam, mirë po aty, aty ka grah pa fajshme dhe fëmijë pa fajshë. Pse vëllezër, ka thënë kanden dietarët, ka, ka dashur për sa më u kallzuar. Ju që zvinin gjami njësram, që në xhami parshije. Çë kjo na dëshira jemi me Jauboj Juve. Amë normal se kjo ka qenë një lloj aladrimimi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithashtu bejam se e ka përdor edhe kthimin e shpinës megardhë kush më fol se ka këshir heq nuk e ka këshir nuk e ka këshir heq gjithashtu pejgamberi sa e ka përdor edhe djegën munafiqat kur e kanë ndërtuar një xhami e cila quhet masjidul dirar e cila u shba prej prej disa prej jasht për çafirave me me, ko, me koalicion dhe aleanc ata i ka kallzu Allahu xhelal se kjo xhami u shba por shab ata nuk kanë urdhër pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam u rrënua edhe u djega jo xhami Athe e ka dije penga be sallallahu alaihi wasallam. Isë penga meson ka mburr dhe shumë masa tjera dashkimore dhe ka këtu edhe detajet e tëra me kaç po e pofundoj në lutsim Allahu subhanahu wa taala në këtë ditë të Ramazanit Allahu ti pranon veprat tona binave, agjërimin tonë, namazin tonë, taravite tonë, lutjet tona, gjitha veprat që ti keni baur për hir të Zotit xheni xhelalu, Allahu te bareke ve jo taala ti ban qabul binave. Elusi Allahu me të gjitha emra dhe cilësitë e tij të larta, qe Allahu ma ban pe panorit të xhenedit ti dargon Allahu ftyrat tona pe zjarrat e xehnemit elucim Allahu subhanehu ve teala çati ku ja kimi çelluar Allahu na shpoblen ajo ka qen prej Allahut ku do të kemi gabuar ka qen prej meje prej qytarit elucim Allah inshallah te na fal aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin